Hej och hjärtligt välkomna till Flamman TV. Det här är, idag är det fredagen den 13. Vi ska ha tur och inte otur när vi sitter här. Jag heter Anna Herdy och jag är chefredaktör för tidningen Flamman och det här är... ...enna Gerrin och jag jobbar som utredare på det fackliga tankesmedjan Katalys. Exakt, och... Just idag så har Enna faktiskt presenterat den här rapporten på ABF-huset. Och i förra veckan så hade ni en del debattartikel på söndagen. Ja. Och sen så kunde man se, så blev liksom debatten det blev liksom som en, som en helt stort bevis för, för att exakt det som du skriver i den här rapporten är på många sätt relevant och sant och behöver diskuteras i mycket bredare bemärkelse utav arbetarrörelsen. Jag tänker att eh, du inleder, jag tänker att vi bara kör på här nu för att vi ska inte hålla på jättelänge och om det är så att det är någon som har några frågor så går det bra att ställa dem i kommentarsfältet så ska vi se om vi hinner svara på dem eh, på slutet. Eh, men vi kör på. Eh, det som är eh, jag tycker är väldigt effektivt med den här rapporten eh, är att du försöker liksom ta död på en del olika myter som högern just nu har ett starkt liksom, momentum för skulle du vilja beskriva dem eh, myterna och varför de är myter Alltså, vi försöker nyansera den här mm. bilden som har växt fram och väldigt medvetet från högers sida att till exempel Sverige på något sätt, eh, Sveriges integrationspolitik skulle ha varit ett totalt misslyckande de senaste de som decennierna. Mm. Eh, men också en väldigt viktig myt om att eh, Sverige skulle jämfört med andra länder vara till exempel sämst på att integrera in. Utrikesfödda på arbetsmarknaden Den bilden har mm. verkligen satt sig mm. Mm. Uh, Med det här uh, Trickset kring Sysselsättningsgapet mm. Där man pekar på att Sverige har faktiskt Ett av de största gapen mellan inrikes- och utrikesfödda mm. uh, men, men, men Det här Är ju på grund av att vi har Så hög sysselsättningsgrad för inrikesfödda mm. Inte för att vi skulle vara Exceptionellt dåliga för att mm. få in utrikesfödda mm. Utan där är vi faktiskt medelbra mm. Över genomsnittet för EU Över genomsnittet för OECD-länderna mm. mm. Så att trots att vi har Stora utmaningar mm. Och vi tog emot liksom Per capita Flest flyktingar mm. Så lyckas vi relativt liksom bra Att få in dem på arbetsmarknaden Och det här, den här bilden kommer ju inte överhuvudtaget fram Nej. Och, var, och varför, varför är det så Att den inte kommer Eller varför tror du att det är så Lätt för högen att liksom sätta den här sanningen, den här berättelsen om Sverige och Sveriges integrationspolitik. Alltså jag tror att de har fått väldigt mycket hjälp av, av först högerextrema nationalistiska krafter, Sverigedemokraterna, de här alternativa medierna som i 30 år har opinionsbildat kring den här väldigt, väldigt missvisande bilden av den här propagandan att Sverige har totalt misslyckats med integrationen. Det här höll inte börjarna på med tidigare. Det här är någonting nytt. De har hakat på det här tåget efter valet mm. i princip. Mm. Uh, när de inte längre själva hade makten. Precis, mm. när de inte längre själva hade makten. Mm. Så de senaste tre åren tycker jag att vi ser en oroande utveckling där både anständiga liksom borgerliga partier mm. uh, och också svensk näringsliv har uh, gått in i mm. den här retorik retorik retoriken. Mm. Och spär på de här bilderna. Men jag vill fortfarande säga att mm. målet med den här rapporten är inte att säga liksom, titta, allt är jättebra, ingenting behöver göras, allt fungerar toppen. Alltså vi på Katalys och jag håller med om att liksom, utmaningarna och problemen mm. är stora. Mm. Men vi försöker nyansera mm. den, här, den här väldigt ensidiga bilden. För de använder ju rapporten heter med integrationen som murbräcka och de använder ju också just den här integrationsdebatten eh, med ett väldigt tydligt liksom, med, med siktet inställt på, eh, på liksom det som arbetarrörelsen mm. har kämpat sig till. Mm. Eh, så det är ju väldigt lätt att ta liksom, försvarspositionen mm. i det tycker jag. Alltså att, att vi i hela tiden i debatten ändå försvarar mm. det vi har, att det är där vi hamnar. Mm. För, det är inte första gången som man eh, liksom, använder sig av olika grupper- för att pressa ner lönerna i Nej. Sverige. Det har ju hänt förr, men nu är, det, nu är det de nyanländas tur. Liksom. Mm. Och samtidigt, precis som du sa så, allt är ju inte frid och fröjd. Mm. Hur, det tar ju väldigt lång tid eh, att bli etablerad. Eller gör du det, det? De säger att det tar väldigt lång tid, det tar upp till åtta år- att komma in på svensk arbetsmarknad. Ja, och det är oroligt att det tar så lång tid. Mm. Och, och man skulle säga är att alltså, det finns stora problem. Men det finns också liksom det som man kan kontra med är ju liksom att, att, att, att vad vi har sett är ju att Sverige har tagit emot Väl, alltså, svenska befolkningen har förändrats väldigt mycket mm. Och det vi måste komma ihåg Det positiva mm. Det är ju liksom att från att vi har haft 4% utrikesfödda på 60-talet så har vi på bara fem decennier mm. gått till att ha 18% utrikesfödda. Eh, nästan, mm. 17,9. Mm. Och de med utländsk bakgrund det är uppemot liksom över 23%. Mm. Eh, det handlar om två miljoner, <laughs> två miljoner mm. människor eh, och integrationen för dessa 2 miljoner människor har ju inte liksom varit fullständigt misslyckats, utan den har ju faktiskt i stora drag fungerat mm. väldigt väl. Jag är ett liksom levande mm. exempel på det. Jag kom som flykting mm. i början av 90-talet mm. från Bosnien. Mm. En grupp som har fått tid på sig mm. och har med tiden lyckats väldigt väl mm. att komma in i det svenska samhället. Mm. Och det här är väldigt mycket en fråga om tid. Mm. För på lång sikt, om man kollar efter 10-15 år, så har egentligen i de flesta flyktinggrupper, sju av tio, eh, har kommit in på arbetsmarknaden, mm. så det handlar lite om en tidsfråga eh, just i det svenska exemplet. så att På något sätt måste man också tåla mod eh, och, och att det faktiskt löser sig med tiden, mm. Mm. Eh, men det är ju ett problem att, att det tar lång tid mm. också. Men och just idag tänker jag att det också kan vara, alltså på, på 90-talet 90 när det kom väldigt många från Bosnien till exempel, då hade man också permanenta uppehållstillstånd. Mm. Då hade man liksom en trygghet som var så här, mm. okej nu ska du få tid på dig, precis som mm. du säger att det, att det behövs, behövs ju också tid. I dagsläget så, gör ju, så har vi ju i alla fall en regering som gör varken eller. Alltså, mm. Det är, det, som, det, det är ingen som ger någon tid. Det är ingen som ger någon förutsättningar för ett tryggt liv. liksom mm. ehm, Utan du, du, det ställs krav på det att du ska få ett jobb. Och att du ska få ett jobb till en ganska hög lön. Mm. Ehm, för att ens få stanna. Mm. Ehm, hur... hur Finns det någonting i, i liksom det som du har tittat på, siffrorna, alltså det, hur, hur integrationen ser ut idag, mm. är, det, är det något positivt eller negativt för integrationen att man inte får permanent ja. uppehålls i sånt? Jag pratar inte så mycket om sådana mm. frågor i just rapporten för vi fokuserar på välfärden mm. och på vad heter det, arbetsmarknaden. Men, men där håller jag självklart med mm. att, att, att till exempel vi fick ju reda på när vi kom efter en vecka att mm. vi skulle få permanent uppehållstillstånd. Mm. Så då kunde vi ju mina föräldrar direkt mm. börja fokusera på mm. det här framtida livet och det här nya livet vi skulle mm. få i det nya landet. Mm. Um, det är ett jätteproblem. Det där är en symbolpolitik mm. uh, där, där det är faktiskt permane familjeåterförening, uh, permanent uppehållstillstånd är jätteviktiga delar i uh, att bädda för en bra integration, mm. så där skjuter man sig lite själv i foten. Mm. Uh, men det som rapporten här fokuserar mm. på är just hur den här svartmålningen av svensk integrationspolitik mm. används uh, väldigt, väldigt effektivt av högern för att måla upp den svenska modellen, mm. vår arbetsmarknadsmodell. Mm. Och vår generella välfärd mm. som hinder. Mm. Det är det här egentligen eh, jag främst försöker brottas med mm. i den här eh, rapporten. Är att man har lyckats framställa... Uh, de här, uh, våra system Som hinder, som trösklar Som problem mm. Det är därför folk mm. inte uh, kommer in mm. Och lyckas integreras mm. Medan det är ju helt tvärtom Som jag visar mm. Att, att, att uh, de generella välfärdssystemen Våra inkluderande uh, system Och uh, vår svenska modell Är ju ett av de viktigaste Verktygen vi har För att minska klyftorna Mellan mm. utrikes- och inrikesfödda mm. uh, och med att lyckas med mm. integrationen. Så det är där nästan slaget står. Men, mm. men om det nu är så, om vi, om vi nu har en svensk modell som, som skulle kunna användas som verktyg mm. eh, varför är det då så fortfarande att, alltså vi har ju haft många liksom, olika regeringar och så såklart, men vi har ju en, en svensk modell som står ändå hyfsat intakt. Mm. Eh, vad är det som gör en för det tar ju ändå åtta år. Mm. Mm. Jag håller inte med. Jag, mm. jag, jag, jag tänker, um, alltså, högern brukar ofta framställa, eller extremhögern mm. att um, uh, på grund av mångfalden och på grund av de här människorna som har kommit hit, att vi har ett samhälle med mångfald, mm. så, så har det på något sätt försvagat välfärden. Uh, jag, jag pekar på att det är. Helt liksom åt andra hållet mm. Det är den försvagningar Som vi har sett mm. av vår svenska modell mm. Försvagningar av Välfärden, den här ökande Ojämlikheten, ökande Utsattheten ö, Som vi har sett de senaste 30 åren ö, Som har Bäddat för mm. att vi nu Har problem med Exempelvis integrationen, med trångboddhet, med att skolan inte liksom uh, gör sitt jobb mm. och får in de här ungarna uh, i det svenska samhället mm. uh, och så vidare. Mm. Så att uh, jag tänker nästan som att vi har varit uh, uh, skadeskjutna mm. eller... eller eller den här svenska modellen som skulle kunna vara mm. ett väldigt effektivt verktyg har stått på standby mm. i 30 år mm. och det är därför vi ser problemen och det är därför vi måste aktivera den och börja göra någonting åt de här problemen mm. för att om vi bara är tysta, eller om vi eh, försöker tiga bort den här frågan så ser vi att eh, högern är jätteeffektiva mm. och snabba på att fylla det vakuumet mm. med eh, lösningar, mm. egna förslag, mm. eh, väldigt radikala mm. förslag. Det är nästan mm. som en som chockdoktrin. Mm. Alltså först svart målar de som att Sverige håller på att gå under mm. på grund av. Eh, det är systemkollapsen. Precis, det är systemkollapsen. Mm. Och för att lösa den här systemkollapsen så föreslår de väldigt radikala inskränkningar på vår arbetsmarknad. Alltså att lagstifta fram lägre löner. Alltså deras integrationspolitiska offensiv består av två saker. Fler enkla låglönejobb och sänkta löner, lagstiftning om sänkta löner. Och att börja skikta välfärden för nyanlända. Det här är deras. Integrationspolitik. Mm. Mm. Om vi börjar med det, mm. eh, sänkta löner. Den, mm. den diskussionen har ju varit väldigt mm. eh, liksom, intensiv ändå under ett bra tag. Och jag tror att eller här, har, här, här har ju, här ser man hur tillbaka tryckt mm. är tycker jag. För att man köper på många sätt högers problemformulering ja. i att det är individer som är svaga och det är de som måste betala för att. Mm. Systemet inte fungerar Alltså för att, mm. genom att sänka mm. sina löner mm. eller, eller så ja, men, och, och det jag menar är att de har, har fått ett väldigt starkt mm. momentum här mm. Mm. Uh, och, och det är ju för att de har jätteaktivt opinionsbildat mm. Väldigt koordinerat mm. Alltså uh, det är både Alla fyra borgarpartier Det mm. enda de vill prata om mm. är enkla jobb mm. uh, Svensk näringsliv mm. Det enda de pratar om är enkla jobb mm. Och deras tankesmedier Främst mm. Timbro, det enda de pratar om är enkla mm. jobb Och de har lyckats faktiskt Äh, få hela den komplexa mm. äh, liksom integrationsfrågan mm. att handla om en enda fråga. Mm. Äh, enkla mm. jobb. Mm. Äh, det är den enda lösningen. Ja, liksom. precis. Och, och det, om du inte hoppar på den bollen, mm. om du inte köper den mm. då framstår du som, som att du inte är handlingskraftig, mm. att du inte gör någonting mm. så alternativet blir enkla jobb, låga löner eller ingenting och det är mm. det här som vi på Katalys mm. oroar oss väldigt mm. mycket för att mm. om vi går in i valet mm. med, med de här två alternativen mm. då är vi vänstern körda mm. och det är därför vi måste liksom berätta en annan mm. berättelse mm. Mm. exakt och sen så fick vi höra också, precis som du förutsåg i den här rapporten, detta om skiktad välfärd. Och det är ju ingenting som, alltså regeringen har ju redan gått med på till exempel detta med att föräldraförsäkringen inte ska vara omfatta alla som har kommit och så vidare. Um, Ehm, och högen var ju väldigt enig mm. i partidebatten Om att nej, men nu, måste vi kanske måste, nu kanske vi måste börja liksom, Man måste ha ett jobb om man ska få del Och mm. liksom bidra först om man ska mm. ehm, vad, Kan du berätta lite mer om liksom, hur, hur ett sånt Eller vad, vad utgår de ifrån för, mm. för, för liksom scenario? Ja, alltså, här är jag väldigt orolig mm. För att jag tycker att i arbetsmarknaden Arbetsmarknadsfrågan så har man sett att regeringen har faktiskt börjat sätta hårt mot hårt. Man har börjat berätta en annan berättelse. Så vi ska få utbilda de här människorna. De ska få möjligheter att anpassa sig till vår arbetsmarknad och komma in på den på lika villkor. Så där, där finns ett hopp. Man ser att de börjar göra någonting. Men just när det kommer till den här graderade välfärden. Där är jag väldigt orolig just för att där försöker man på något sätt triangulera frågan mm. och istället för att gå till en motoffensiv mm. istället för att visa att det här är ett inte alls gynnar integrationen mm. det där är ju en väldigt konstig mm. grej hur man lyckas mm. få graderad välfärd och mindre tillgång till välfärd som, som en integrationsåtgärd mm. hur ska det hjälpa människor att komma in i vårt samhälle om de från början blir liksom mm. uteslutna i våra system mm. men höger är väldigt smart här för att eh, det, det de utnyttjar och använder sig av här är, är att det finns sådana attityder i samhället att vissa människor och mm. vissa grupper förtjänar värde, välfärden mm. olika mycket. Pationärer, Precis. Ja. Mm. Pensionärer, arbetslösa, mm. långtidssjukskrivna. Mm. Och i princip Reinfeldt och Borg mm. under sina åtta år. Det var mm. precis det här de utnyttjade. Mm. Mm. Folks attityder kring att okej okay, men om du är arbetslös eller sjukskriven. Då, då ska du inte ha mm. samma trygghet. Mm. Mm. För du bidrar inte in. Och du ska inte ha samma inkomst. Du Nej. ska inte kunna. Du precis. ska inte leva ett li riktigt liv. <laughs> <liven igen. laughs> och det som de nu har fått är ju... Eh, ännu en chans att förverkliga det här mm. men, men nu med nyanlända och invandrare som, som gruppen som man utmålar inte förtjänar eh, att ta del av välfärden på lika villkor mm. eh, och i, i alla europeiska länder, i alla egentligen västerländska länder mm. så har forskning visat att den här, de här attityderna Kring vem som förtjänar och inte förtjänar Bland mm. befolkningen mm. Att invandrarna hamnar eh, högst upp Alltså att de är den grupp Det är universellt mm. som folk tycker Förtjänar eh, eh, Inte tillgång till mm. välfärden på, på, på samma sätt Så att de, mm. de har verkligen hittat en akilleshäl mm. mm. Akilleshäl in i att börja eh, Egentligen underminera Hela idén mm. eh, Och hela logiken kring mm. den generella välfärden För att när du börjar Göra den mer selektiv mm. När du börjar eh, ta bort vissa grupper, mm. tillgång till den, mm. då ökar man attityderna mm. kring att grupper mm. förtjänar en olika mycket. Alltså Så då att, har man befäst och mm, liksom bara bekräftat att det man kan mm. kände stämde. Precis och det är därför rapporten heter Med integrationen mm. som murbräcka mm. Men nu, nu använder man de nyanlända Och integrationsutmaningen mm. egentligen Som ett verktyg för att börja Montera ner mm. vår eh, Generella välfärdsstat mm. eh, Vilket är en väldigt farlig utveckling Verkligen ehm, i, I rapporten så försöker du också måla ut Måla upp liksom några alternativ Till den här mm. utvecklingen Några liksom eh, Ja, vad ska, vad, ska vi göra, vad ska vi göra? Hur ska vi bemöta det här? För det känns ju också... Och, och det kändes som också idag när du presenterade eh, liksom rapporten. Eh, och när man läser den... Eh, delar utav det så fattar man ju att det här har ju pågått länge, det är någonting som, det är inte bara nu utan de, de har pågått un, det här har pågått under en mycket lång tid och nu har de liksom, nu har alla på något sätt delar så här. nu har vi haft ett högt vi har en arbetslöshet som mm. eh, framförallt finns bland de använda mm. och massvis med olika saker som helt plötsligt sammanstrålar och då bara, nu kör vi eh, menar högen. Eh, och det känns ju på många sätt läskigt och samtidigt sitter jag i alla fall och är mycket bekymrad från mitt håll över den här sociala regeringen som, eh, som jag menar inte heller eh, liksom, verkar så intresserad mm. av, eh, av att använda sig av den svenska modellen eller av att använda sig av den, liksom, det, det som skulle kunna vara mm. liksom verktyg mot den här utvecklingen. Mm. Vilka, vad, vad ser du för alternativ? Vad skulle, kunna, vad skulle vi kunna göra istället? Um, alltså jag tror att det finns liksom två plan. Ett, ett slags uh, diskursivt plan. Att vinna berättelsen, mm. att uh, också presentera motlösningar så att folk inför valet nästa år Får tydliga Två olika lösningar Här har vi ett problem mm. Högern vill lösa det med sänkta löner Och skiktad välfärd mm. Vad är vänsterns mm. stora reform Vad är vänsterns satsning mm. Eller liksom den breda mm. vänstern- och arbetarrörelsen mm. Och Där där menar jag att man har ett pedagogiskt uppgift framför sig. Mm. Mm. Att vinna den här debatten och vinna de här berättelserna. Mm. Mm. Och då tror jag att lyfter jag tre stycken narrativ mm. som på något sätt vänstern måste våga sig, ta sig an och, mm. s, och stand your ground. Ja. Typ. Stå för. Ett liksom. är då den här berättelsen om integrationen som ett hinder mm. och ett problem- mm. Nej, svenska modellen mm. som är ett hinder och ett problem för integrationen. Eller är det faktiskt liksom ett av våra viktigaste verktyg för att lösa integrationsutmaningen. Mm. Där måste man förklara pedagogiskt varför det här är ett bättre sätt att minska klyftorna mellan utrikes- och inrikesfödda. En annan väldigt viktig grej är den här berättelsen om att den ökade mångfalden och invandringen har... Och liksom att den misslyckade integrationen är det som har gjort att vi har högre ojämlikhet och att välfärden är svagare. Eller motberättelsen, mm. som jag tycker vi hör mm. väldigt lite om, mm. av, är egentligen att det är den nyliberala ekonomiska politiken mm. som har försvagat välfärden mm. som gör att vi har svårt med ja, de här precis. utmaningarna. Men sist så finns också en väldigt viktig fråga och det är den om social sammanhållning. Mm och gemenskap och tillhörighet, där jag tror att det finns en väldigt viktig debatt framöver att ta där man kan säga att nationalisterna och den konservativa högen på något sätt tror att eller försöker få upp fram bilden att man behöver någon slags ursprunglig social sammanhållning som grund för välfärden medans vi måste visa att det är välfärden som skapar den här mm. gemenskapen, sociala sammanhållningen mm. så att det finns ja. till, hur, om, man, om man vill förklara detta med social mm. sammanhållning lite ytterligare för den som inte liksom är mm. eh, känner till begreppet mm. vad, han, vad skulle det kunna handla om liksom att man har tillit precis det, det handlar mm. om, om frågor som man ställer till befolkningen om man känner sig som en del av det svenska mm. samhället och man känner att man behöver i det svenska samhället mm. men man mäter det också på den sociala tilliten som mm. mellanmänskliga tilliten mellan mm. människor i ett samhälle mm. och det här tror jag blir en slags kan bli en väldigt viktig viktigt sätt för vänstern att prata om tillhörighet och gemenskap och sammanhållning utifrån Sociala frågor mm. Mm. Och inte så som eh, nationalisterna vill mm. eh, Utifrån frågor om kultur, mm. identitet och mm. värderingar mm. För att jag tror att just nu så Så, så har ju vi sett över hela världen mm. Att på något sätt, nyliberalismen är ju i, i en kris mm. Och den här väldigt roa individualismen mm. Som vi har haft de senaste 30 åren Är också i en kris mm. eh, Och att det har öppnat upp för kollektiva lösningar eller mm. kollektiva tillhörigheter mm. och då har högerpopulisterna mm. fascisterna och nationalisterna verkligen Uh, kommit in mm. med sin liksom, nation, mm. en enkel lösning, en enkel lösning mm. uh, den svenska nationen, mm. de svenska värderingarna, mm. den svenska identiteten, den svenska mm. kulturen. Uh, jag tror att vi i vänstern också måste prata om gemenskap, tillhörighet, sammanhållning, men uh, en progressiv mm. sån uh, utifrån sociala frågor, utifrån höger och so mm. socioekonomiska mm. frågor också. Mm. Men för, för en sån sak som, som också kom upp under diskussionen är idag på, på abf är ju också att just den här tilliten... Alltså jag, jag, Sina har skrev en ledare här i veckan- som handlar om, om just den svenska modellen- Eh, om att den måste, den måste, den måste också utvecklas, eh, alltså Löfven säger ju det hela tiden mm. att den måste utvecklas och inte avvecklas, mm. naturligtvis. Men i och nu säger Kristersson det... förnyas, mm. Mm. Mm. han ska förnya den mm. Mm. och han Förnyad är mycket nog för... att förnya den. Ja, han... ja precis. Mm. Det, det, det <laughs> Montera ner den. Så... <laughs> och, och, och, och samtidigt så ser vi en svensk modell. I Luvens, liksom, mm. där han ändå sitter och styrs, som, som har väldigt många olika visstidsanställningar- som har ganska rutna villkor på jobbet, eller mm. ett, ett, ett, ett fack, ett fackföreningar, fackförbund och stora- liksom, som tidigare varit, det har ju varit det som har varit framgångsrikt i Sverige. Mm. Att vi haft väldigt stark arbetarrörelse på det mm. viset. Eh, där man som nu, eh, många fackförbund börjar ju växa igen, vilket ju är mycket, mycket glädjande. Mm. Men det blir ändå en liksom, i det stora hela så, så har man ju tappat väldigt mycket medlemmar. Eh, för att det också är svårt, svårare för medlemmarna att se vad facket egentligen gör för nytta. Mm. Eh, och Sina Alderman har i alla fall skrivit en ledare om detta som handlar om liksom att vi måste också, att den också är ju en del utav, när man då pratar om den svenska modellen hela tiden som ett så här. Som ett mantra. Om ingen längre vet vad den svenska modellen. Mm. Om, om vi har en hel generation av ungdomar. Som inte vet vad den svenska mm. modellen är. För någonting. Mm. Vad, jag, vad, vad spelar den då. Alltså jag tänker att den har haft en väldigt viktig del. I just det här med sammanhållning. I det som handlar om. Liksom social tillhörighet på mm. många sätt. Eh, men att den. I, i sin nuvarande form. Mm. Blir liksom. Jättesvår att använda. Mm. För att. Ingen vet vad det är. Men här, här tror jag att det är jätteviktigt. För det här är problemet. Mm. Fällan vi hela tiden mm. hamnar i. Är att vi vill behålla status quo. Mm. Så uh, borgerligheten. Uh, lägger fram förslag. Förslag. Mm. Förslag. Förslag. Mm. Och vi bara försvarar. Mm. Försvarar. Försvarar. Försvarar. Mm. Uh, och då framställs det som att vi vill inte göra någonting. Mm. Vi vill bara att det ska vara som det är. Mm. Um, och och det, i den fällan hamnar man bara. om man accepterar. De senaste 30 årens utveckling mm. Alltså Socialdemokraterna hamnar bara i den fällan uh, Om de säger Det är bra som det är, det mm. har inte skett en jätteförsvagning på arbetsmarknaden Det har inte skett en jätteförsvagning av välfärden mm. uh, Och välfärdssystemen och trygghetssystemen um, Om man däremot går i opposition mm. Mot den här utvecklingen Då framstår man som att man också Uh, faktiskt mm. går på offensiven mm. Och gör någonting åt de här problemen mm. Mm. Så att det är därför alltså Egentligen tycker jag att den nya budgeten uh, På många sätt är väldigt bra mm. Det är nästan som att Socialdemokraterna gör, regeringen gör mycket bra grejer, men de eh, kopplar inte ihop det i en berättelse. Mm. Så att när de höjer barnbidragen då, då, då tror de bara att det är någon plånboksfråga. Mm. Att så här, mm. eh, folk kommer att tycka att det är kul att få lite högre barnbidrag, mm. men de berättar inte att det här är en, en del i att omfördela det och att, att minska. Nej, mm. Så att det, det är den här berättelsen mm. som verkligen. Och den saknas också mm. i integrationspolitiken. Mm. Uh, man gör säkert väldigt mycket bra uh, policygrejer mm. just nu. Mm. Men man, man berättar inte vad är alternativet mm. till sänkta löner mm. och, och uh, skiktad välfärd. Men vad skulle, om vi ska <laughs> prata lite grann om det. Vad skulle kunna vara alternativet till sänkta löner? och skiktad välfärd. Alltså för mm. eh, LO gick ut med de här utbildningsjobben. Man ska ha mm. jobb till eh, kollektivtalsenliga lön men man ska också studera under mm. arbetstid och så vidare. Eh, och man kan, man kan fundera på om det kommer lösa saken men, men det är ett alternativ. Mm. Eh, men det är fortfarande ett alternativ som också bygger på alltså, att företagen ska få det billigare att anställa de här människorna. Mm. Även om inte lönen sänks så, så pratar man ju om och sänka ska vi ja. Uh, ja, ja, vi på Katalyn mm. och jag, vi, vi tror liksom på en mycket mer offensiv ekonomisk politik. Mm. Uh, vi tror uh, på att alltså, man måste göra mycket större reformer. Uh, alltså, egentligen handlar det om investeringar mm. på många olika ställen. Mm. Ett investeringar i de här människorna mm. så att man måste uh, göra, alltså, helst hade man velat att de, de kommer en stor utbildningsreform, ett mm. nytt liksom, kunskapslyft 2.0 mm. mm. som verkligen är en stor satsning mm. på att nu utbilda människor att komma in mm. i de jobb som finns. Alltså, mm. Det finns över hundratusen lediga mm. jobb i mm. Sverige, mm. så det finns jobb, mm. folk kan bara inte ta dem. Mm. Mm man ska investera i uh, infrastruktur, mm. uh, bygg bort bo uh, trångboddheten mm. uh, och se till att folk får snabbspår att bli byggnadsarbetare och bygga det här mm. nya, uh, nya uh, projektet. Mm. Uh, och, och anställ folk i den offentliga alltså, sektorn. Mm. Uh, det behövs jättemycket uh, uh, händer och jobb mm. i uh, vår offentliga sektor. Men Det brukar kallas den stora integrationspolitiken. Mm. Alltså inte här små, väldigt specifika frågor om validering ja, eller språkundervisning, mm. vilket är jätteviktigt. Mm. Men, men för att lyckas med den här utmaningen som vi nu står inför så måste man ta till storsläggan mm. som inte bara får in de nyanvända, men, men liksom påverkar alla i Sverige. Mm. Mm. Så att det är våra förslag. Mm. Nej, men bara som ett exempel, jag tänker att om man nu eller jag har tänkt mycket på just Integrationsutmaningen som kallade liksom, som också ett, en del av att kunna, kunna faktiskt på riktigt utveckla den svenska modellen eller liksom den svenska välfärden. Bygga ut välfärden i den meningen att eh, eh, det har ju försvunnit väldigt många jobb från välfärden mm. sedan liksom 80-90-talet. Mm. Eh, de jobben var ju inte oviktiga då, Nej. de är fort, fortfarande viktiga idag. Det är, det, när man pratar om de här enkla jobb och mm. billiga jobb och eh, vänstern kallar dem ibland för liksom, eh, skitjobb. Ja, det beror ju helt på vad de är. Det kan vara enkelt att titta och hålla någon i handen när den dör. Liksom, mm. För att det är eh, inte ett jobb du behöver en utbildning. Det som ett enkelt jobb. <laughs> Men det är ett enkelt jobb i den meningen att du inte behöver jättemycket utbildning. Mm. Men det är ju de facto så, det, det var en nyhet bara i veckan, liksom, att människor mm. på riktigt dör ensamma. Mm. Om det är någonting vi vill ha bort i det här mm. samhället så finns det ju massvis med människor som, eh, som kan, skulle kunna liksom göra en massvis med saker. En kompis till mig, eh, hans mammas första jobb var att vara fritidspedagog på ett äldreomsorgsboende. Mm har vi, finns det idag? eller liksom, mm. är det, det finns ju saker i den svenska välfärden som skulle kunna fungera alltså som mm. också skulle stärka eh, vår tillit till den eh, mm. som också skulle göra den värd att betala för att ha, betala lite högre skatt för eller mm. att liksom, just den här uh, sociala sammanhållningen mm. på något sätt om man, om man under Eh, liksom större delen av sin vuxna tid har fått ta hand om sin mamma mm. som är liksom sjuk istället för att sjukvården och äldreomsorgen gör det mm. nej men då är man ju inte beredd då varför skulle jag då vilja betala mm. eh, eller liksom människor som har kommit hit för länge sedan för 20 mm. år sedan men som ändå inte har någon Eh, garantipension För att mm. de liksom kom hit för 20 år sedan mm. Varför ska de betala pengar? Ja, det, är det, här, alltså det är det vi menar Med de här stora mm. investeringarna mm. i ny ekonomisk politik mm. eh, Är just att Egentligen liksom de här enkla jobben Så kallade enkla jobben, låglönjobben Som högern vill Ska bli fler av mm. eh, Det vilar på premissen på något sätt Att eh, om du sänker löner Eller sänker lönekostnader Så poppar det upp jobb mm. Vilket är helt uh, fel. Mm. Så att den här idén om så här, bättre att ha ett lågbetalt jobb mm. än inget jobb alls. Mm. Vilar ju på idén att om du har ett lägre lön så kommer det skapa jobb. Mm. Och det är inte så. Mm. Uh, så att det, det blir inga fler jobb. Det enda som händer när du sänker lönen är att arbetsgivaren får mer vinst, får mer ut. Mm. Och arbetaren får mindre ut. Mm. Det blir inget nytt jobb mm. av det. Eh, utan det, det som vi tror skapar jobb mm. är en mer kensiansk eh, och, och mer offensiv ekonomisk politik. Eh, som, som både lånefinansierade investeringar, i infrastruktur, eh, om, omfördela mer, höj skatten för de rikaste eh, och satsa pengarna. På, på den offentliga sektorn, anställda folk i den offentliga sektorn. Så att det är ju riktiga jobb. Mm. Eh, så, så att, eh, ja. Ja, det är det. där det, det står emellan, ja. alltså mm. satsa på rullning på ekonomin eh, mot att, att, att sänka löner. Alltså, jag tar upp det i min rapport också, mm. just att eh, alla de här åtgärderna med sänkta lönekostnader eh, som vi har sett på eh, som vi har haft i Sverige mm. många år, mm. att de ger faktiskt inga resultat. Alltså, mm. de är ett bevis på att sänka lönekostnader. För arbetsgivarna faktiskt inte skapar några jobb. Nej, de blir inte lättare. Eller liksom det blir inga fler nej. nya jobb. Nej, nej. Det här är en liberal myt mm, skulle jag mena. Mm, mm. Det är inget prisproblem. Mm. Alltså, det är inte så att problemet är priset på arbetskraften. Mm. Utan problemet är att arbetskraften inte är tillräckligt rustad mm. för vår väldigt högproduktiva och, och, och väldigt avancerade arbetsmarknad. Mm. Så det enda sättet att få in folk... Det är att ge dem tid att mm. bli tillräckligt liksom, produktiva för vår arbetsmarknad. Mm. Eh, nu ska vi se. Klockan... Vi har hållit på i 25 minuter mm. så vi ska snart eh, <laughs> avsluta. Men jag tänker att du ska få säga någonting ändå också om just eh, det som... Ja, men... Det, det som det också gör en stor poäng av och som jag tror är jätte, jätteviktigt för alla oss som försöker ta liksom, debatten på, på, i fika rummet och sådär är, är ju att eh, det är en höger vänster -fråga, ja. Och att den inte rör sig på det som vi brukar kalla för galtam, det vill säga grön... Alternativ-liberal eller ja, libertarian ja, och traditionell bra. auktoritär... Eh... –och nationalistiskt. –Precis. precis. Och den, för det, vi har ju haft väldigt, väldigt många frågor som rör sig på den skalan. Det handlar om tiggeri och om, liksom, mm. eh, ja, om flyktingpolitiken generellt har mm. ju på många sätt rört sig där. Eh, och egentligen kan man göra alla frågor. Mm. Eh, Sverigedemokraterna vill ju få varenda fråga Att handla om kultur mm. Att det är människors olika kultur Som mm. gör att de blir brottslingar Eller att de är fattiga Eller mm. att de inte får ett jobb mm. eh, Men alltså, vi kan göra om alla de här mm. frågorna till Att handla om socioekonomi mm. eh, Om klass mm. eh, och Så att liksom ja. Så de, de här frågorna är på, på ett effektivt sätt Menar mm. du en höger, Blir en höger-vänster-fråga Men mm. Men det ser ju inte ut som och jag menar inte att du ska stå till svars för hela socialdemokratin under den här men, men vad tror du vad tror du skulle krävas för att socialdemokratin också vågar ta det här steget eller den här komma på den här stora reformen eller vad, vad finns det vad ja de finns... är alldeles för försiktiga mm. uh, Absolut, bara det att man betalar av statsskulden med 40 mm. miljarder mm. när vi aldrig har inte haft en sån här låg statsskuld på Nej. decennier. Mm. Istället för att ta de här 40 miljarderna och säga så här: Nu, det, nu har det kommit väldigt mycket folk mm. koncentrerat på mm. kort tid. Vi har liksom massor med folk som kommer att få nu uppehållstillstånd mm. och ska bli nya svenskar mm. in i det svenska samhället. Mm. Därför tar vi de här 40 miljarderna ja. och bara satsar stort. Mm. På att uh, underlätta så att uh, människor kommer in i det svenska samhället och in på mm. den svenska arbetsmarknaden. Mm. Uh, det, jag tycker att det, man ser att regeringen har börjat vakna till att man faktiskt nu börjar ta debatten, i alla fall om arbetsmarknaden. Uh, men man måste göra mer än att bara säga utbildning, utbildning, utbildning. Mm. Uh, man måste också förklara mm. varför uh, utbildningen är mer effektivt mm. än sänkta löner. Mm. Uh, man måste förklara att sänkta löner blir inga fler jobb. Mm. Uh, uh, och att uh, förklara att vi. Rut kanske inte är en marknad vi vill ha. Eller liksom en Precis. arbetsmarknad vi vill ha. Det var ju ja. roligt i partidebatten när Löfven, när uh... Och Christian sa så här Men ni vill, ni vill ju alltid ta bort Rut ut. bara statsminister Nej nej vi har Vi vill faktiskt också ja. alltså det blev, Då fick jag såhär Rysningar mm. det här, Med Rut så försöker man göra Sänkta löner Fast mm. bakvägen liksom. man, mm. man skapar en, en liksom, Subventionerad subventionera arbetsmarknad eh, mm. Som bygger på att människor ska ha Låga löner liksom. ja. Jag tror att man är alldeles för försiktig mm. och, och, och alldeles för defensiv. Mm. Att man hela tiden försöker triangulera. Mm. Man... Man går inte i opposition mot de enkla jobben utan mm. man säger okej okay, vi ska titta på det och så föreslår mm. man en egen variant mm. som inte är i närheten av så någonting så Nej. dåligt som, som högen föreslår. Men man tror att det här är sättet eh, att få bort den här frågan mm. Mm. Eh, istället för att säga vänta lite, eh, vi har helt andra lösningar, mm. vi har helt andra förslag, mm. det där funkar inte. Mm. Förklara pedagogiskt varför det inte mm. funkar. Mm. Man har inte det självförtroendet eh, fortfarande vilket, eh, vilket mm. är ett problem. Och den här rapporten försöker liksom egentligen peppa nu mm. arbetarrörelsen att våga ta sig an den här frågan eh, och våga stå för andra alternativ och andra mm. lösningar. Jättebra! Bra på sättet. Jag eh, känner mig mycket mer eh, motiverad. Nej men jag tror att det här kan gå bra och jag tror att det här mm. är en livsviktig eh, på många sätt eh, debatt som måste föras inom vänstern. Och som måste föra i hela arbetarrörelsen och till småningom liksom skapa det tryck som krävs för att Socialdemokraterna också ska kunna få ändan ur vagnen. Och med de orden så vill jag tacka dig jättemycket Anna för att du kom hit. Du ska få en tygkasse som present. Och vi ses och hörs snart igen. Jag vill också bara säga att Flammant samlar ju just nu in pengar till en ny tv-studio så att vi inte ska behöva sända från min dator längre till utan faktiskt kunna bygga en riktig studio. Och vi är uppe i 60 000 kronor wow. som vi har samlat in från alla er tittare och läsare. Så fortsätt att gå in på flammant.se snedsäkert donera för att lära dig om hur du kan hjälpa till med den här tv-studion. Ha en trevlig helg och på återseende!